Festivaller er tilbage for fuld musik efter corona. Det betyder, at Roskilde, Smukfest, Musikkelejet og mange andre åbner sluserne og slipper festivalskæsterne løs. Men hvordan er den her festivalsæson egentlig skruet sammen? Hvilke festivaler skal man tage til, og hvad skal man opleve? Det kigger vi nærmere på i dag. Du lytter til Euroinvestor Livsstil. Mit navn er Beate Bille, og med mig i studiet i dag har jeg Adam Putai. Musikeren melder Vegaffa, og Theodor Clausen, promoter i Life Nation, hvor du, Theodor, simpelthen står for at booke nogle af kunstnerne til årets festivaler. Yes. Velkommen til. Tak skal du have. Tusen tak. Men jeg bliver lige nødt til at spørge, som det allerførste, var I til Metallica i går? Jamen, det var jeg, øh, og havde en fantastisk oplevelse med det. stort at se dem på Copenhagen. Så de var fantastiske? Jeg synes, det var rigtig godt. Cool øhm, Copenhagens spiller, mener jeg, frem til 18. juni. Men nu skal vi faktisk se sådan lidt fremad mod sommerens festivaler og kigge på, hvad der sker. Hvis man sådan kigger sådan helt bredt på festivalsprogrammerne den her sommer, hvordan ser det så ud, og er det en godkendt sæson til dig? Ja, det synes jeg. Det er jo, øh, det er jo tre år siden, vi, vi reelt havde festivaler i Danmark. Øh, og Jeg synes, at der er nogle rigtig flotte programflader derude. Øh, der er mange nye tiltag, øh, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se de her festivaler blomster igen. Hvor der bare ikke er nogen restriktioner, og vi er tilbage med, med high vibe. Adam, øh, det synes jeg jo er lidt spændende, det her. Mm. Drew sikker åbner Orange i år. Ja. Hvad, hvad tænker du om det? Og fortæl mig lidt om det. Det tænker jeg er helt fantastisk, først og fremmest, fordi hun har lavet to helt fantastiske back-to-back -back albums. Øh, først Brutal, sikker Sigamore, og øh, det har jo ikke squirtet på hits i radioen. Øh, så hun er jo klart en, der skal spille orange op. Øh, men når man kigger ned i, øh, i Roskindens historie, så, så kan man jo godt få sig lidt chok. fordi Drew hun er kun den tredje kvindelige artist, der har fået lov til at åbne orange, og okay. nu ser jeg sådan, jeg fået lov til i gåseøjen det har jo sådan lidt været en scene, hvor mænd spiller tråd. Mm -hmm. øhm, og hvis vi kigger på, hvem der, der, øh, der sidst øh, åbnede af kvindelige artister, det var i 2019, og så skal vi faktisk hen tilbage til 1987, for at øh, okay. Anne Lenned og Mark Disat øh, åbnede orange, og det er jo Yeah. sindssygt lang tid siden, og er, ret mange man... år imellem. Yeah. Men jeg synes, du sagde noget meget godt, Det vi lige snakkede det der med, hvor jeg sagde, er det fordi, der er fokus på kvinder? Så sagde du, det er faktisk fordi, det fede musik er kommet fra kvinder de sidste par år. Ja, lige præcis, fordi vi har, altså de, de sidste par år, der har vi jo også haft en ketchup-effekt, hvor at øh, kvaliteten af musik har ophobet sig, øh, og der kan man se, at Jada, Tessa, Starre, de bunder fremad, og det er også tydeligt øh, fra Roskilde at det er netop der, at de helt store fester kommer til at ligge. Øh, Jada har blandt andet fået øh, fredag aften kl. 1 på Orange. Tessa, hun lukker Arena af kl. 1 øh, lørdag. Mm. Øhm, så, så det bliver helt fantastisk. Og du Lipa, hende må vi ikke Ku cool. om torsdag. Så øhm, i forhold til de her festivalsprogrammer sådan, generelt, vi taler om mange festivaler i virkeligheden, øhm, hvad overrasker jer mest? Altså jeg tror, jeg, jeg er blevet ret overrasket over, at det egentlig har kunnet lykkes at tiltrække så stærke internationale navne på trods af, af corona, ja. øh, på trods af krig i Europa, på trods af en masse ting. Og vi har jo set en række aflysninger på, på forskellige festivaler, men at det alligevel er lykkes festivalerne at tiltrække en række store internationale headliners, det, det er rigtig glad for at se. Så er der nogen specielt øh, store internationale, du tænker på? Jamen, jeg synes jo, det er, det er et scoop for, øh, for Smukfest at have fået Justin Bieber. Øh, det, det, det synes jeg. Men, men Roskilde... jeg synes jeg også, er et mega scoop. Kommer ja. han? Jamen, det håber vi da. Selvom han, han har gør. fået lidt ubalancer. Det håber vi satse på det. Men, men altså, for at vende tilbage til Roskilde og, og snakken om, om kvinder i musik, det er jo også på den internationale front, at vi ser enormt høj kvalitet. Mm. Øh, Megan Thee Stallion i år. Øh, du er lige bare spiller, øh, men også længere nede Pink Panthers, som også er et af de mest spændende nye internationale navne. Det er et enormt stærkt program på den front. Hvad for nogle... Øh, er der nogen, som jeg også altid synes er spændende, nogle af de artister, vi skal holde øje med? Ja. Der kan man jo kigge på uh, Roskindens to uh, scener, Rising og Countdown, der i løbet af warm up fyre op for noget af det bedste i det danske vækstsdag. Og jeg vil faktisk sige, det, det er over det danske vækstsdag, fordi hvis man kigger på de to scener, så er de en rigtig god indikator for, hvor høj kvalitet vi har inden for dansk musik. Jeg kan bare nævne Bremheim, Lamin, Pin, Dofa, Ivan Cito, Blast, Baby Bites, vi Sings, det bliver et brag af en fest bare i warm Og de alle sammen unge og opkoming. Ja, de har måske et album eller en EP i baghånden, men masser af koncerter, og de, de sikrer med garanti en fantastisk fest og noget ny musik, som man kan udvide sit musikansk perspektiv ja. med. Er det også nogle af dem, du tænker, du holder øje med som promoter, når du sidder derude og skal booke? Ja, yeah, altså, jeg, jeg sidder primært med internationale artister, men, yeah. øh, men følger rigtig meget med i den danske scene, og mange af de navne, der bliver nævnt, er bestemt nogle af de største talenter, vi har hjemme lige nu. Så man, man er også ude at spejde, ligesom? Helt klart, helt, helt klart. klart. Altså, jeg har, hvis vi snakker Roskilde-specifikt, sådan et navn som Baby Kim, mm -hmm. som øh, udover at være Kendrick Lamars fætter, også nok et af de største rap-talenter, vi har lige nu. Mm -hmm. øhm, ham glæder mig rigtig meget til at se. Han skal spille på arena-scenen øh, cool. torsdagen. Du fortalte mig lige, øhm, som jeg synes er ret vildt egentlig, det der med, jeg spurgte, hvor lang tid er den der proces, når man som promoter sidder og skal hive de store navne ind? Øh, og du sagde til mig, at det kan tage flere år. Det kan tage flere år, og, og det er jo, øh, altså man glemmer også lidt nogle gange, at selvom at Roskilde er en stor festival, selvom at Northside og Tinderbox er store festivaler, så er vi en lille brik i et stort puslespil for de her store internationale artister, så det kan tage lang tid, der kan være lange forhandlinger, og vi er rigtig glade, når det lykkes at få dem til vores festivaler. Du sagde, at øh, i går med Metallica, det havde faktisk taget øh, ret lang tid. Ja, yeah, altså det, øh, det, det, men det er sådan med, med alle de store ja. artister, at der er altså frem og tilbage og forhandlingsprocesser osv. Og så videre. så øh, det er også derfor, at jeg i går stod og var, var meget, meget glad for at se dem spille på København. Jeg synes, det var en meget stor booking. Cool. Men er Danmark, tænker jeg, er det et cool land at komme og spille i som international artist? Er det sådan... Altså, det, København har jo et godt renommé. Mm. Øh, og især har jeg oplevet, at vores madkultur har kunne gøre, at nogle artister specifikt vælger København til. Fordi øh, de skal på Noma samtidig? De, de lidt, fordi de skal okay. på Noma. Ja. Eller på Geranium. Ja. Øh, så kan de lige tage et smut forbi København, og så gør de måske ikke så meget, at de kan spille for så store publikummer her, men så kan de få en god medoplevelse dagen før. Nå, det, er, mm. det er smart. <laughs> øhm, hvem, vi var lidt inde på det før, men hvem glæder du dig til at høre i år? Uh, Altså, vi har jo heldigvis nogle af de der danske gigabans, der bare kan bringe hele nationen sammen, uanset, uh, uh, uanset hvad og hvor. Uh, The Minds of 99 de, yeah. uh, skød deres uh, fire... Øh, koncertturné øh, på festivaler af øh, på Jenning Festival, og det er noget af det sindssyge jeg nogensinde har oplevet. Øhm, de har trimmet deres øh, parkensæt, deres arena øh, og det vil jeg lige pt. Altså, de har knækket koden til at lave det perfekte festival-sæt. Og det påfandede ved den koncert, det var, at den foregik i sine regnvejr, og det er sjænt, at man oplever, at en koncert bliver bedre af regn. Var det der, du kom hjem med to anmeldelser i stedet for Ja, lige præcis. lige præcis. Var det, du, du lå i et telt, og det ringede øh, bare? Ja, jeg, jeg er ikke den store MacGyver-overlevelsestype, og det, det fik Fikker. jeg så, så bevist den her gang lige præcis. Jeg, jeg var der i to dage, jeg skulle lave ni anmeldelser, men måtte komme hjem med forrettet sag efter to anmeldelser. Ander Men du hørte, den, du hørte nogle gode koncerter? Det var... Den koncert, den kan man leve højt på i lang tid, så jeg kan kun anbefale folk at tage, tage ind og høre dem til Tinderbox og på Smuk. Der spiller de både på Tinderbox og på Smuk. Og det bliver de to sidste chancer lige forløbigt for at høre dem i festværende set. Så vil jeg også lige sige, altså lad os også lige glæde os over, hvor høj kvalitet de danske artister har i Danmark pt. Altså mm. vi har virkelig nogle hårdt slående... Bands derude, ja. øh, Minds of 99 selvfølgelig, men, men også altså Jada, ja. øh, som spiller på orange scene klokken 1 fredag nat, ikke? Det tror jeg bliver magisk. Så vi står stærkt sådan rent musikmæssigt lige nu med, med gode navne. Hvem, hvem, hvem glæder du dig til at høre? Jamen, altså, der er et eller andet med den der nattekoncert på Orange, som og 99 faktisk har spillet tidligere, og Mø har spillet lige præcis det, det tidspunkt der, og det er Jada i år, der skal lave det, og det tror jeg kan blive, kan blive rigtig vildt. Der er et eller andet over en dansk artist på Orange scene om natten. Cool. Øhm, jeg, jeg må indrømme, jeg er ikke den største festivalskænger. Jeg har været på Roskilde Tusindvis af gange. Jeg fik aldrig slået det der telt op, men, men jeg synes, det er fedt at komme ned og høre de store navne øh, på Roskilde. Og ellers har jeg ikke været så meget rundt. Øhm, men jeg ved, at Roskilde og Smuk er ligesom de sto to store. Øhm, hvad, hvad kendetegner dem? Og hvad adskiller dem ligesom? Altså, man kan jo sige, at det, der kendetegner dem, det er, at de er masseappellerende. De skal både kunne tage ind til mellemlederen, der vil springe rundt til, til om eller øh, til, til, til den 18-årige, der lige har været ude på studentertur og bare går direkte ind i køen til Roskilde. Øhm, det, det er blevet meget masseappellerende, og det er jo egentlig også det, at festivalerne for mange år siden begyndte som lokale initiativer, og langsomt Øh, har arbejdet sig op til at være big business, øh, hvor at festivalerne skal, skal brede sig ud over så mange øh, som overhovedet muligt. Man kan se, at flere, og flere af de store festivaler, de får dedikeret elektroniske scener, øh, så der tages til, til så mange som overhovedet Sprit. muligt. Men jeg ved, at øh, altså Roskilde har for eksempel været kendt for at være gode til at opdage nye musiktalenter, og generelt er de sådan... Frem i skoene, og også når det kommer til bæredygtighed. Er, er Roskilde stadig progressiv, eller er festivalerne begyndt sådan mere at ligne hinanden? Altså, jeg synes altid, Roskilde har været progressiv på enormt mange fronter. Men det, der er rigtig dejligt at se, er også, at mange andre festivaler er begyndt at følge trop, både mm. i forhold til programplanlægning, i forhold til diversitet, kønsbalance, men også i forhold til bæredygtighed. Ja. Vi så Northside i år være 100% kødfri, yes. vil affødte en større debat, øh, men ikke desto mindre er det rart at se, at det ikke kun er Roskilde-skibet, der, øh, der bærer læsset. Øhm, men altså, Roskilde og Smuk, er, de er udsolgt, ikke? Det er de. Hvor, de hvor, øh, hvor skal man så tage hen? Hvad tænker I? Hvor, hvor skal I ellers hen? Så der er mange af de netop de små lokale initiativer, hvor man kan få en, en billig billet. Blandt andet parasolen, der foregår i Jordense. Mm. Der kan man komme afsted i to dage og sidde i en havestone. Det var faktisk et, et arrangement, som kom op under corona, og som så har overlevet efter corona. Godt. Det, det er et eksempel. Jeg vil gerne stå et slag for en ny Københavner festival O-festival, ja. som er 11. til 13. august ude på Refseløen ja. Elektronisk Festival, øhm, og endnu en ny festival i, øh, i mængden. Der er jo mange nye tiltag i år, øhm, men helt klart værd at tjekke den ud også. Og så er der nogle gratis tilbud i Vandbyparken, steder på Laris. Ja. Den kommer også rundt i, i resten af Danmark, Esbjerg, Odense og Aarhus. Så, så der er ret mange at vælge imellem, selvom umiddelbart så Roskilde og smuk. Kan, man, kan de godt komme til at releases nogle billetter, så man kan få en billet i sidste øjeblik, eller er det bare sådan lukket? Altså, jeg har set, at man kan få en enedags billet om søndagen på Smuk. Okay. Men der kommer nok ikke flere billetter. Men det er også det, altså Danmark der siges, at der er to millioner indløste festivalbilletter i Danmark. Så der er, der er rift om, om kunderne, men der er så også nok billetter at tage ja. Yeah. Jeg synes virkelig, det er flot. Altså, jeg synes faktisk, det er, altså, det er jo ikke en elements eje at gå til et festival nej, nej. nødvendigvis med, at vi er så mange festivalgængere. Det er ret vildt. Og jeg tror også, at anden fun fact det er, at vi er det land i verden, der har flest festivaler per indbygger. Yes. Nå, hvis jeg lige til at spørge, er det, er det sådan bare normalt, at hver land har så mange festivaler, men der skiller Danmark sig ligesom ud? Vi er festivalsglade i Danmark. Vi er rigtig men vi har også en tradition, der også bygger på foreningslivet. Og, og det synes jeg også er rigtig smukt. Mange af de her store festivaler er jo fondstrevet, og de foreninger, som, som de udspringer af. Så det er en speciel kultur og tradition i Danmark. Jeg tænkte, nu har der jo været corona, så der har været nogle år, hvor der ikke har været festivaler. Kommer denne her øh, festival til at skille sig sådan ud den her sæson her, i forhold til, at vi har ligget stille i tre år? Så det anderledes ud, ligesom? Er der en reaktion? Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan folk opfører sig. Og øh, både på den gode og på den dårlige måde, fordi der er et eller andet med at have, have været indespærret i de her, ja, snart ja. tre år. Og, øh, og hvad sker der, når vi bliver sluppet løs, når vi kommer på græs? Det er Æh, det, jeg også tænker. Så jeg er både lidt spændt og lidt nervøs for, for at se, hvordan publikum opfører sig i år. Om det er tre års indestænkt energi, lidt ligesom? altså, jeg var lige ude på Copenhagen i, i går, ja, og der, om, altså, der var i hvert fald nogen, der havde haft travlt med at komme ud på græs igen. Men du sagde lige til mig, at Copenhagen er faktisk den, som har færre sådan, øh, vold og øh, sådan, i det hele taget. Altså, metaltyperne er rimelig rolig, er der nogen, der siger? Det er de. Copenhagen er en meget, meget fredelig festival, der er meget, meget lidt vold, men det betyder ikke, at folk ikke for at droge nogle Vi talte lidt om... Øh, der er jo enormt mange festivaler, som vi lige var inde på før i, i Danmark, og der, der kom, er kommet mange små nye... Øhm, at, det sagde I også før. Der er billetter, og folk vil gerne til festivaler. Kan I forklare noget, eller fortælle noget om de, de upcoming festivaler, de små... Ja, altså du jeg har talt om før. Ja, jeg, andre, og Northside. Øh, Northside har været der i, er jo en stor etableret festival, ja. men, men var ikke udsolgt, så vidt jeg ved. Øhm, og altså, generelt er der mange nye tiltag i år, og der er mange billetter, der kan købes derfor også. Øhm, og øh, det er lidt spænd spændende også at se, hvor mange overlever I til 2023, ja. fordi der er ikke nogen tvivl om, at... Der er mange festivaler, og der er mange udbud. Ikke? Jo, jo. Men jeg synes også, der er kommet sådan et forskelligt udvalg. Altså, jeg tænker, vi har slet ikke nævnt Hardland, som jeg ser sådan lidt mere som sådan en intellektuel festival, øh, hvor der også er nogle talks og sådan noget. Så der kommer sådan en stor diversitet i virkeligheden. Ikke? Helt klart, men det er, jeg tænker, det er et, et udtryk for, at, at der er enormt mange forskellige mennesker, der har lyst til at tage på festival, mm -hmm. Og øh, heldigvis er vi begyndt at få enormt mange forskellige tilbud til dem. Det er også, altså, hvordan vi forstår kultur, og hvordan vi deler den her kultur i fællesskab. Det, det var også bare dejligt, at det blev indlemmet med de her talks, der jo er altså, gigapopulære. Ja, ja, ja. ja. Det var... Ja. Hvis vi skal sådan helt... Øh, og det her, det er virkelig mit glemt i året, og det er meget generelt, og måske lidt firkantet. Men øh, hvilke typer tager på hvilke festivaler? Hvis vi nu starter med Roskilde, er den, er den, er den, Jamen, den kan jeg godt tage. Den, det, er, det er primært unge mennesker og ja. øh, altså i alderen 16-25. til Men er den ikke også sådan øh, lidt, det synes jeg, jeg kan huske, fra jeg var yngre, sådan lidt mere fashion? Mm, måske det er det bare de unge mennesker, der er <lit> lidt fashion. Øh, der er da klart et behov for at, øh, at vise sig selv frem på en festival på den gode måde, og øh, der Roskilde er Roskilde bare et glimrende forum til det, øhm, ja. Og, og hvad med, med smuk? Smuk, det er jo også sådan lidt der ad, det, det er jo igen, at, at festivalerne, de er blevet meget masse appellerende, men det vil jo være øh, det, den jyske pandang, hvor at, øh, de unge studenter, de får deres, deres inddåb øh, som, som festivalgænger. Så de unge studenter tager typisk til, til smuk, eller? Ja, det tænker jeg, at det det var vel det samme, som man gjorde, da man selv var, var ung, at øh, man tog... Men så sige, Smuk har dog også den ting, at det også kan tiltrække et lidt mere voksent publikum. Ja. Øh, så det, man får en lidt bredere, synes jeg, publikumsammensætning på Smuk, hvor, hvor Roskilde er en ungdomsfestival. Men så er Smuk er sådan lidt mere familiehyggelig, eller hvad? Er det der, man tager børnene hen, eller...? Han vil sige, det virker, som om børnene bliver passet, og, øh, okay. og så bliver der... Festet igennem. Ja. Okay. Og, og hvad med Copenhagen? Var vi lidt inde på øh, før? Er det, er det en ny festival? Det, var, det er det, det 11. år i år. Så den, øh, men den er, man kan sige, det er relativt nyt, at den er så stor, som den er blevet. Hvor man kan tiltrække internationale navne ja. nu. Øhm, men, men også en sjov øh, publikumsammensænding. Også et ældre publikum. Øh, og og øh, mange, mange mænd, det må man sige, men de formår på en eller anden måde at bevare selvom der er meget tystetoron, der flyder rundt derude. Og, og hvordan er lukket Er det sådan, som man forestiller sig, er det sort hår og masser af metal øringer Der er ligesom forskellige sådan, måder, man kan udtrykke sig på. Der er meget sort generelt. Der er meget sort. Øh, men der er helt klart sådan, man kan se, at der er forskellige genre inden for den overordnede genre. Så det behøver ikke være sådan helt stereotypt, at man skal ligne en metal... Nej, nej. Er, nej, det behøver det ikke. Okay. Hvad med, det har vi slet ikke snakket om faktisk, musik i lejret, som jo er totalt udsolgt, og øh, det sådan noget, jeg synes, min Instagram flyder hele sommeren med, med stories for, for musik i lejet. Hvem tager typisk til den? Ja, musik i lejret, det er jo, er, jeg i en ved, ved strandkanten. Det vil typisk være de samme, som vi tager på, på hardland øhm, Folk, der har aktion. Jeg tror, der... Altså du tænker Norge ja, ja, det det det det er med fordomsbranden på. Okay. Så, uh... Skal I selv derop? Nej, nej. I år, men jeg har været der mange år og synes det er en fantastisk festival. Du har jo en strand, ja. I sig selv er ret og der er god stemning og ret. der er rigtig god stemning og så synes jeg faktisk også de booker relativt sådan nysgerrigt, og, mm. og, og selvom det ikke er de store internationale navne, de tiltrækker er det faktisk et, et rigtig fint bred lineup øh, man får der. Jeg tænker, hvad, hvad, hvad, hvad vil lige, hvad tænker I, hvad er tendensen, hvordan kommer næste festivalsæson til at se ud, hvor Det er et hvor godt hvor går, hvad en vej går vi? Altså, jeg tror generelt, vi kommer til at se festivaler, der er mere og mere specialiserede til at ramme et specifikt publikum. Mm -hmm. Vi har Roskilde Festival og Smukfest, som er meget brede og appellerer bredt. Men jeg tror, det vi kommer til at se, er, at festivalerne bliver dygtigere og dygtigere til at ramme et specifikt publikum. Det kunne være Kubenhed med metal, det kunne være Hartland med, med toks og nu siger du champagne og hummer. Men, men at festivalerne konkret henvender sig til et publikum, som efterspørger nogle specifikke tiltag. Og hvad tænker du, Adam? Jeg tænker også, at det bliver, det bliver jo større og større, fordi... En Festival som Norsei, de kan jo manden på på fem dage ja. til, til næste års festival. Så der er et kæmpe marked, og vi vil opleve mange spillere på det her marked, øh, der vil komme ind. Nogle vil overleve, andre vil ikke. Øh, men øh, vi håber, at det, det er musikken, der, er, der vil sejre i sidste ende, når og fællesskabet. Det er også en interessant snak. Er det, er det overhovedet musikken og de navne der, vi snakker så meget om? Er det dem, der tiltrækker? Men det eller? tænker jeg nemlig også, for jeg synes, der mm. er jo mange sådan der talks der med, der mm. bærer dygtigheden, der, der er jo mange vinduer på sådan en festival. Er, er det også der, vi går hen? Altså, man tænker, at jeg skal på North Side, for der skal jeg få god vegetarmad og... Jeg tror i hvert fald, det er en del af det. Jeg tror ikke, at musikprogrammet kan, kan bære de festivaler alene på samme måde som... Det har været tidligere. Men tænker jeg også, at sådan startede Roskilde jo ikke? Der var det virkelig bare musik, der var i ja. i høj ikke? Det er det også stadig, men der er så meget andet, og okay. folk efterspørger også mange flere tilbud, når de er på festivaler. Der skal være god mad. Der må også gerne være gode badeforhold. Men jeg så også lige, mine yogalærer skal lave yoga hver dag dernede, hvor folk er komme til yoga, der var mange andre sådan fysiske ligesom, tiltag. Så det er, sådan, det er en hel pakke folk i virkeligheden gerne vil have, sådan en miniferie eller hvad? Aarhus på ja. festivaloplevelsen. Er det det? det, det, det altså, man kunne sige, at der kommer jo mange flere til, til, til bud end der den har gjort før. Det er ikke bare de der overlevelsesmagiber-typer, der skal sidde syv dage i en, i en havestone. Men, men det er vel også mange for udlandet, der søger danske festivaler? Det er klart. Eller er det mest lokalt? Jeg tror faktisk, vi har oplevet, at i takt med, at der er kommet flere internationale festivaler altså i de andre lande, så er Danmark ikke, blevet så, altså, så, er det ikke så interessant mere at tage til Danmark. Okay. Gamle dage var Roskilde en af de eneste store festivaler, der var i Europa, så folk valgfartede til... H hvad med Sverige? Har de store festivaler? De har præcis de samme store festivaler, som vi har. De har en de har. Roskilde i Sverige. Hvad hedder den? Ja, yeah, okay. har, nu har de, de har en, Sweden, en Sweden Rock, som er måske mere mellem Roskilde og, øh, og Copenhagen. Så har de en Lollapalooza, for eksempel, som har mange af de samme store headliners, som ja. Roskilde har. Hvad skal I rundt i Skandinavien eller til andre festivaler i udlandet i løbet af sommeren? Nej, der er rigeligt at tage af her i Danmark, okay. så, så jeg bliver indført. Samme den. her. Under normale omstændigheder vil jeg helt klart prøve nogle andre end de danske, men i år er det lidt specielt. Vi skal tilbage. Men hvis I skulle til ind i udlandet, også i løbet af året, hvad, at, hvad skal I så? Hvor vil I tage hen? Ja, altså den, den britiske pangdang til Roskilde Glastonbury er jo måske en af de mest legendariske festivaler, vi har. Den, den gad jeg godt at besøge. Du har, har du besøgt den? Nej, desværre. Nej. Hvad med dig? Ja, altså mit fagende er, hjertet, det banker for den elektroniske musik, så jeg vil jo gerne på Tomorrow Day ja. øhm, dække det, men... Vi må se. Mm. Jamen spændende, og tusind tak, fordi I kom i studiet og gav os et overblik og updatede os, hvad der sker i år på festivalerne, og hvad der sker her efter corona endelig overstået, og vi kan igen give den fuld gas. Øhm, tak til mine gæster i studiet, Adam Butaj og Theodor Kla Clausen. Tak til redaktionen bag programmet, produktchef Clara Maria Andresen og journalist Sine Terp. Tak til Jens Marot, som var i Teknikken i dag. Og tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage på onsdag i næste uge.